Приступаю до одного капітана, що мав коло себе грубі скарбові гроші. Його обов'язком було рятувати своїх бідних людей. Він усе був ситий, все щось їв і ромигав, мов корова. Та й такий вам грубий і цілистий був, що ж його розпирало. Здавалося, що він ось-ось трісне і забере нам одиноке добро, яке нам Господі ще оставив – чистий воздух. Трісне й затроїть нам його, як величезна пересичена й розтоптана блощиця. «Пане сотнику, кажу йому, просимо вас слухняно, позичте нам по кілька корон, а то доведеться з голоду здохнути». Не хотів ні чути про те. «Здихайте», – квікнув, – «я не дам ні сотика». Я собі міркую. «О, чекай, не боже, відпокутуєш ти мені це гірко». В горах я підглянув догідну хвилю і вирвав йому гроші з рук. Він замахнувся і хотів ударити мене, але я собі нічого, тільки отак, делікатно його штовхнув». Він не бурак, замість упасти собі трошки на землю і встати, а вибирає вам довгий шлях і стрім стрімголов у безодню. Га-га, як моє серце раділо, коли я дивився, як він, сіромаха, собача личина, котився по стрімкій збочі, а які елегантні граціозні вихиляси викрутаси він там виводив. Кажу вам, із нього справжній салоновий лев. То знов сказав, як заяць або як дика коза, а квапився, що не дай Боже». «Видно хтось, чим скоріш пожалітись, Бельзебубові на мене, а за мою нечемність і за брак воєнної дисципліни. Хай йому земля пером на дні пекла!» «Тьфу на нього!» – розкинув гроші по воздусі. «Сховай гроші», – казав Добровський, – «бо з тебе не боже великий грішник, і як у пеклі не з'єднаєш собі грішмо протекції, опані Бельзебубихи, то в пекельнім огні житимеш, може, так само гірко, як тепер тут». Кілька банкнотів упало на поли його плаща. Сабо дивився на них довго, спершу байдеже, опісля з якимось таємним зацікавленням. Нараз його очі блиснули несамовитим блиском, у якому замиготів непогамований гнів. Він кинув дикий проклін, опісля мертвецькими пальцями вхопив, якби був несповна розуму, один банкнот і оглядав його якийсь час витріщеними очима. Нагло кинув папір із блискавичою скорістю вуста й почав його роздирати зубами і зажерливо жвякати. Його очі, наче блудні, виступили йому з глибоких ям, якби самі хотіли докладно приглядатися. Яким чином людина може вдати штуку їсти гроші, наче страву? Його запали землисто-сіре лице напочнівіло. І по його рухомій набряклості було видно, як паперовий вузлик у його устах мандрував то сюди, то туди. Увесь вираз його обличчя уявляв собою жахливу картину нужди, скаженості й божевілля. Під час того, як Саба кусав і жував за паперові гроші, він нарчав несамовито, наче скажений пес, який даремно обгризає засохло постомаху. Товариші позирали на нього зі співчуттям, то знову з переляком. Тільки сліпий не знав спершу, що діється і сидів байдуже. Добровський дивився на Саба, найперше з зачудуванням, відтак якийсь час з легкою іронією. В кінці став говорити – яка з тебе дитина, Сабо? Ти береш на себе неабияке завдання. Дуже оригінальним способом ти хочеш розв'язати соціальне питання. Річ ніби проста: з'їж гроші, і таким чином тобі вдасться знищити капіталізм і одночасно втихомирити голод. Це не зла думка. Не глузуй з криготам зубами сабо, несамовиту лють і радість чую при роздиранні цих онуч. Мені здається, що я нищу, мордую всю ту світову зволоч, всю грошеву і капіталістську господарку, через яку ми тут мусимо так нужденно здихати. При тих словах кусав іще більше заїдло грошовий бузлик, і здавалося, начеб якраз тепер він проковтнув одну його частину. Що за чудо, кепкував Добровський далі з тебе став нагло великий ідеаліст. «Одначе ти своїм ідеалізмом придбаєш собі тільки більш шлунка». Ти не зміниш нашого нужденного світу. Отже, будь розумний. І перше, дбай, як кожний статочний горожанин про своє здоров'я. Друге, щади гроші, бо уста – це дуже лиха щадниця. А як яким чудом вирвешся з нашої безодній живцем, то поміркуй, скільки можливостей життєвої насолоди ти будеш мати як капіталіст. За гроші буде юрба качатися перед тобою в просій болоті. Грішми відбереш людині честі життя. За гроші станеш гібралтаром лицарської стійчей. Хоч би ти був і найбруднішим плюгавцем. За гроші держава зробить тебе ексцеленцію. Невже це не гарно звучить? Ексцеленція, сабо. Та найкраще, найсолодше, ба короною творіння буде оце. За гроші найкращі, найбільш чудові женщини, мужатки, дівчата, молоді, католицькі, православні, протестантські, орієнтальні – всі будуть вішатись тобі на шию». З роздертими шматками грошей в устах і широко витріщеними очима кричав Сабо як навіжений. Виріжу, вимордую всі ті дурнуваті ексцеленці, всіх тих дипломатів, воєнних горлаїв, грошопасів, які напиваються, як у кров'ю з дитинілої людськості.